ان شاء الله اګز کور کې وکړو اراده د مجده د پاره د ادراک د جماعت چې مسجد تل فرسبقه بها د مسبوق ګرځدل د پټول رکعات وباي یو رکعات هم ایمان سره ومنته مجر ماجر ملاوي دغه دغه جماعت تلل اراده ادا د صلاه او اطراب دو صلاح دو دو شئ اللہ عجر ورور قیتا دو بے اخلاق بانی قارن من توضع فاتن حضورت مراحا فوجدنا قد صلو آتا اللہ عز و جل مصلا جمال <سؤال> صلاحا و حضرها لا انقوز ذالک <سؤال> منا بی اجری مشای اغیطا جم پورا ملاوی گی دو دو پورا عجر ملاوی گی جاو اللہ جا حصیح و دینی سائر المسری یا دو احوالا حتی صلاح مصمدی قال الله الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إما الله أما يرضى الله ما يرضى الله ورجنا خروج النساء الى المسجد خروج النساء للمسجد جائز هو مشروط بيو شروط يو شرط اعاده المتطيب خوشبالي دنه لگ... نلګي په جامه باندې درم ادم تزين بالثياب الفاخره د فخر جامي بنه شي او درم ادم الخلط مع الريجات د سرول سره خلط نوي او سررم ادم خوف فتنه د فطری خوف نبی نبيا د حنابل فقال بياني حداه د زنانه ورتل مسجد تا پري شروع تر باو بن جاي ز ذك الله تمنعوا امال الله المساجد الله مؤمن کوئی امال الله د الله د هو ولكن لا رينا هن تفيلاتنا كريم مسجد ترাজি تفيلات برازي خيرنه خچنه برازي عظم الطيب ده خوشبوي دل دي جامعه دي فاخر جامعه نه کي اختلاط مع الرجال لوي خوف دي دين ني ني جواز عند العنابله <تصح> نور مزايه كراهت وي او کو څه سن زمانه کې خوف دي چې دې دا د نه اعتراض وکار دي جی و دې قال قدسنا سليمانو خلق قدسنا محمد ما الله ما الله محمد کوئی دلاوي دي د الله د مساجدنا کوئی ما لیکن فضیلت اعمال لات ويل فضیلت پکور کې دی نه راتلو ته ضرورت ته پات شو اذي قال حتى فرطوني بي فذا قال حدثني يدي النهر قال اخبرنا العوام عند قيده بهذه الطريقه قال رسول الله لا تمنعوا النساء من المساجد ممن يكوي يغلق زنانا مساجدنا خ و بيوتهن خير لنا كورن خدي فجاء سوط كورن خدي نو سواب غټي نو جماعت دې درځه کا طالبان پرځې راځي نو شي که ثواب غټي نو کور کې ثواب ملاوي هکه طالبان پرځې راځي دې مو منې کو نه وای شي کور کې ثواب وړي دې او به طالعه تر قال عبد الله بن مر قال النبي صلى الله عليه وسلم اذنوا للنساء للمساجد بالليل اجازه ورکه از زنانش په مسجد نبوي تراجي ماني کوي ما نبي اسلام ويلي قال ابن له بلال جاي عبد الله بن مرجي والله لا ل... ل... ل... ل... نازن لهننا колдон پودا ومن زنانو له اجازه ورکه فأتغذناه داغالاً أغيباً فساد جوب كي واللا نازن لهم قال فسبهو وغجيبا عبد الله بن مرسخ وساشو او بدره دي ورتو كري قال أقول قال رسول الله سنبئذن لهم وتقول لا نازن لهم تد نبي الإسلام دا قول الامر دا قول مقابلة كي قول كي معارضة كيسر دا سبب د سبد سبب د بدر د د پیغمبر د قول کې معارضه نه وکړ او بیا دا عبد الله بن عمر جي سره خبرې نه وکړي حتا مات تر عمر غو پر خبرې بیان نکړي نو مکردا سره رحمی قطع چلا دا امور د دینيو کې جائز دي دنیا پو امور کې نه دي جائز ما قلمو حتا مات دي جي سره خبرې نه ذو النبوی سلام خبر پیش کوم او د نبوی سلام د خبر په مقابله کې معارضه کې دی وې دی منکم نما کلمو حتا مات جی وبه قال حتا قال بان امر كان يحيى بن سعيد امر ابن رسول الله ثم احدث النساء د نبی اسلام ت پې ووي شدا کوم نووي نووي کارونو یوړي چې زنناانه وو لمنهن ن مشر نبی اسلام با زنانه به منیکول د مش نه دا خو عشره زلاانه دا خپل بهخت خبره کوي زمونږ دا زوان خو عشر زلا نه د معرومه په خبره پوه دا کله کلات ته تبدیلليته حکوم پوتبدیل د زمانه سر راځي احوال بدلي دي بدلي دي احکام ور سره بدلي لما منعنا المسجد متقدمين استجار پتوات کې پټالم کې نرواويلو لیکن هغه متقدمين په دې زمانه کې موجود وي ناغي کال په عدم تجارب نو کړی یقینا د زمانه بدلی دو سر احکام بدلی گی. نبیل سلاة و سلامه اغپاک دورو پا آغا وقت که دا زنانه و احوال نو معلوم عاشه صدیقه رضی اللہ عنه فرمایی که زمان دا دور حانت دا نبیل سلام تا مراشوه لما نعفن د دا عاشه رضی اللہ عنه دور آغانت ده اغپاک دورو نزمو زمانه خودر فساد ده <تصف> لما نعلم المجد كما من النصاب الإسرائيل فأقولتني أمرا نساب نصاب الإسرائيل قالتنا نعم طبي قال حتى تنائينا نتنعنا بنياتي حتى تنو قال حتى تنائينا حتى تنموركنا برخوا سمريكي زنانا وتدين مزد كي ديره سلاة المرات في بيتيا مزد زنانا پاقف الكورت افضلو من صلاحات کیا فی عجلتی ها دا غولینا بلاندینا دن نکور کی ثواب دیکھ دی دا موزر زکا دن نکور اثر دی پر نسبت دا وجری و صلاحاتو آفی مغدعی ها داخل البیت دن نستانا کی موزر شده افضلو من صلاحاتی ها فی بیتی ها نا دا, دا مسجد نا کور کی ثواب دی دی نسوار ونی پکور دشتر دی لابهی ورا خطتنا و ما ما خطتنا و لابهی خطتنا ایوان ناطعين علیمه ما را ورا خطنا و لو ترگنا از الباب لنساء قدايو ور من پرپدای زنانو د پارا چی جماعت د مستم کی د نیکی کی بار کی کی نداب خوا خلت رجال مع النساء بانو وغالبا د نبی السلام پوخت کام از کم د مسجد د نبی دو ورون خو بو دا یو ور مون فریضه یانه په اوقاتو د اوقات د صلات کې رجال ز پاره په یو ور کې داخله د نوو پکار الله تعالی نازل باب لنسا قالوا نه ف فلم يدخل من ابي عمر عبد الله بن عمر اوقات د صلات نه علاوه په وخت ما په ور کې نه نه ودی ځکه د نبی اسلام سمنا دا دی وا حتی او تعالی او دی لپاره حدد را احمد دین تعالی هغه حدد ومنه تتوار احمدان الیونس سعی الی الصلاه مزله راتلله په کار پکلار وکلار راتلل د پار په نه په کار او شای کی بلکی سمر رکعات امام سرو منتو نڈی رکھدا او ککم رکعاتون کې دی مسبوک گرزت لگئے اتمام جن کی قضا <خش> جن <خش> کی سمیت رضی اقول ایزا قیمت سالا کلچ مز قائم شی فلا تا توہا تسعون مزلم رازے پمند منډه سان کی گئی واتوہ تمشون او راتنو لکی مازدتا تلون کی پکلار اکلار باندی وعلای کم السکینا پتاز من السکینا لازمارا او سخیل پوی فما ادرقتم فسلو کما رکعات تاس امام سر اومنتا اغ امام سر اوکری وما فاتکم اغش فوجد تاسنا فاتمو اغه مزانه پره کوي کنه د منډر د طلوب باندې ده ما ادربتم امام سره فسلوا درکا ته درکا ته امام سره ومنت فسلوا و ما فاتکم درکا ته پاتې شو یو رکا ته پاتې شو فاطیمو په مسلو په شو او زمسلوقه مدرک د امام اوګه زیدا کیو رکعات دو رکعاتا مسلوک دا کمو رکعات پاتی شوی دی اس مسلوک دا رکعات فوتشو دا رکعات ادا کئی امام دا سلام گرزول رستا دا دی مسلوکو اتدا موسکو میوکی انتہا موسکو توجه ہو گئی امام احمد رحمت اللہ علی از امام شافی رحمت اللہ علی پا قول باہد دی دا شروع کی گئی دا شروع کی گئی نجکمہ رکعاتو که امام سرا یوزه شده اغزهنا ده ده مز شروع کی ده ده مز ابتدا ده غزهنا شروع کی لگه مثلا نا از ده ماسفقه نا تلو رکعات مز ده ده رکعات امام اکره او پا دیکیو کس راگه ده مز سرا شریک شو دو رکات اومن تا دو رکات ده نشوی ده ده مز کم زنی شروشو وی اوزن ده مز ده مز شروشو اوزن ده ده مز شروشو ناچه اوزن مز ده شروشو یا ده مخت مز ده ده امام مالک رحمت اللہ دا امام احمد رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ پا قول باندی مدرک دا رکعتینو دا پارا طریقہ دا مزدہ دا چه مدرک دا رکعتینو فقط فاتحہ بوائی زم دا صورت تاجن نشتے مز کے رکعتینو منتا نا رکعتین با گئی بله انزما مصوره خبره پوه شو دوه کا ته مض هغه دوه کا ته مض بلا انزما مصوره بله انزما مصوره تا دوه کا ته امام معام کړی کې دا دوه مخ ته مخکې معام کړی یا خو د کړي دي د کړی نه جو خو د کړي دي اوسور پسره کا کې د ورکات مزد د ورکات مزد کې فقط فاتحه بلازم میں بلازم میں سوره شیخین په کال باندې دد او شروع کیږي دد مزد او شروع کیږي نو چې مخکې کومه رکعاته د نشوي دي مې دا لازم مزد کوي چې د ورکات مزد کې اگر دو رکاتو که فاتحه با همو وی زمد و صورت با همو که دو رکات دیمان پسیدش اگر دو رکاتا اگر مستقل دو فاتحه با همو زم زمد و صورت با همو که فعلا اگر قرآتا دوارو جدا دو شد از ما په خبرو پوش بکنم سلو رکات مزده مذبوق مدرب درکات نو ګرځیدل ورته څې دروازه متنه تي مخکنه پر کاتا را شوې دي مدلا ته مزهه تمام پکار دی دروازه ګوې کې د مزه ایمان سره کړي دی دروازه پاتې شوې دي نه دی وای زم دي صورت ورسره دینک امام احمد رحمت الله علی امام شافعی رحمت الله علی کاول بانی امام صاحب رحمت الله علی امام ابو یوسف رحمت الله علی مدرک ترکعتین د پار پر کار ده چې د فاتحہ او یوزم د سورۃ بوول کرے خبر پوشوی فعلا او قراءتا امام مالک رحمت الله علی امام احمد رحمت الله علی دا دا امام محمد رحمت الله علی دیدی وقاول باندې مدرک در اند المسلوق من جاتنا اتمام چه دای من جاتم قراط کړي دیدی فرقوس مخنی دوار کما فرق کو پربای کې اوس فرق معلوم کای په صلاتي کې دا فرق معلوم کوي دا درکاته نو کې مونږ مثال وی ا مدری درکاتن واحدتن پروبای کې او فرق معلوم کوي مدری درکاتن پروبای کې ما سفغن مزده مسبوق راغې یو رکات امام پسیو کړو یو رکات امام پسیو کړو او دري رکات دنا پاتشيږي دا مدرک در اکاتین واحدتین پروبائی کے دیر اپاسی نو آغ دا امام احمد ادا امام شافر رحمت اللہ نے پاکار بانی دے با سنگ مجھو کی یو رکاتو کی بلا زمین صورت دا یو رکات امام پر چھوکڑو یو رکاتیو کی بلا عظم صورت بس دو رکاتیں معظم صورتیں مدرک در رکاتیں واحدی گرزی دلی مدرک در یو رکاتیو کی بس فقط بلا عظم صورت امخی اغاظت بیادی کینی دا مسلک شو دا حنابلہو دا شوافیو او دا امام سب رحمت اللہ علی او دا امام ابو یوسف رحمت اللہ علی فقال باندی مدرک دا رکعتن واحدتن اگا یو رکعت رکعتین کل صلاة المغرب رکعتین کل صلاة المغرب دو رکعت بوکی یو رکعت امام سر وکڑو بیا مستقل دو رکعت بوکی مزکی باقادنو کیس دو رکعت بوکی او نذرکاتو کی لازمي فاتحه او سوره بوای بیا بکي دي قاعده بوكي دو پاجا اخر کیو رکعت کی بوكي فرغ باندې پوه شو یو د شوافیو او د حنابلو مسلک دای شو امام صبر احمد الله علیه امام شافعی مسلک دای شو وی دي مثال شته لکه صلات المغرب صلاحة المغرب کی طاقة طریقه دا مخیل دو رکعتا ڈب کوئی او بیا یو رکعت روست دیوی. اس ماسلک دا امام مالک رحمت اللہ علید امام احمد رحمت اللہ علید مدرک دا رکعت واحدہ یو رکعت سره سرکڑے خیل کوئی یو رکعت بوکی فاتحہ زم <سلام> سرکت <سلام> سر <سلام> بیا دی قاعدہ ہوگی. یور رکعت سیمان سره کړی یور رکعت ټک کړ بیا قاعده وکړو بیا پاتره بیا بیا پاز بادل قاعده یور رکعت کی فاتحه معظمه سورت اب بیا یو رکعت کی فاتحه سره فقط بلاظمه سورت نو ګوې کې یور رکعت د امام سره شو 3 شو بیا مې کتل ټک رکعات شو او یو اخر کې 3 شرکات شو اول که امام سرا او آخر که دوتی شو اماسید با دک را شو او سو کعا دی شوی دره کعا دی شوی شو یو کعا د ده امام سرا اگه محسوب نه د را کعا تین زانده او زمون مفتابی کارون ده بز امام محمد رحمت اللہ علی او ده امام مالک رحمت اللہ علی پترکا بنی مغامت سرد بنی پوش وی او دیده پر دلیلو نا دا شوافی و دا حنابله و پا قول بانی فاتمو از امام سیب رحمت اللہ علیه فاقوزو بس خبر پا دی دو لفظ بانی جور شو منگا ربعی کې هم فرق کرو او دو رکعت و ادراک که او پا رکعت واحدی په ادراک ربعی که مفرق کرو او د اصل دری وارا مذہبون را شو السعي الى الصلاه اذا قمتم للصلاه فلاتطواتوا تسعون موجوديت پمن دمن مرایي وا توه تمشون وعليكم السكينه فما اثرفتم امام سر فصلوا وما فاتكم فاتموا شكون فوج دار سنا نا پور فاتمو بشوافي حنابلا فاتمو بني عمل فاتمو <تصفيق> قال ابو داود وقذا قال زبيني وابن ابن زيب وابراهيم بن ساد ومعمر شعيب وابن ابن عمزة عني زواري وما فاتكم فاتمو داتمو دارالي فردالي ده دا. یعنی دا امام زاری ټول شاگردان فاطمو فاطم واي وقال ابن عینان الذاری وحده فظ او سفیان بن عین الدیه ثقه سره یې وشي نو امام سب رحمت الله علی او دا دا امام رسو عمل په فقزو باندې ځین دا خبر را لاله این دوارا رواخلها اتیمو و فخزو دوارا بنعملو کاد ده مالکی و امام محمد پا قل بانید یو فعلا بشی و بالقراهتا بشی هم پا فا اتیمو عمل بشی هم پا فخزو باندې ده وجه مفتابی کول ده امام محمد امام مالک ده ده شیخینو قلو متروک او ده حنابلو ده شوافی قلو متروک بلکه ده مالکی او ده امام محمد قل عمل ده فاقضو فاقضو دوارو کی راجی هم فقیرات کی هم پو فیکی وقال عنی زواری وادو فاقضو وقال محمد عبدالی سلمان نبیور را وجع فرمین عنی لارج نبیور فاقضو انمسو ده ان نبیس اللہ بوقدان غانا صنان نبیس اللہ علیہ السلام کلو هم فاقضو امام ابو داود رحمت اللہ زور دیلو ورقی اکمو اکمو دا اتيم القلدشارد دشوافي او دحنابيلو او دفقزو بن عمل دشاشو دا هند ايمان صاحب رحمت الله عليه اده امام ابو يوسف رحمت الله عليه امام مالك رحمة الله عليه او امام محمد رحمت الله عليه هم فاتمو وفض الدور بكرهه ايه وقال حدثنا ابو الوليد الطيار يقال حدثنا شبتان چکم ترشی داغی قضا او کئی وره قضا دا, دا قضا او کئی نقضا دا فاتح سرزم دو سرط او کنو قضا او کئی سرط مپری دی قضا او کئی نکیو رکات ادراکوشو نو یو رکات کنه دی داغی قضا پکار دی نو قضا سنگوشو قضا دا خوشوشی چه اغا منگ زم دو سرت ور سر و اتمام مشو لا فقظ ما سبقكم قراءت قضا اور درکات من گونو کڑ بلکہ رکات کو قضا سره چھو یو رکات تا جان نو بیا جی پرکڑ شو یو اند امام سره قاعدہ چھدا محسوب در سرندا وسات درکاتن شو بیا درکاتن کہ یو رکات فاتہ معظم اخر کے تشرکات او امام سرا یہ رکعت بلازم صورت اخر کی سایو رکعت بلازم صورت مس رکعتین معزم صورت ادا قال مختار ده مالکی او ده ش... امام محمد مفتی فی قول مدغلہ شفغزوه مدوار بن عمل لازم یہ و کذا فرائمتی نہ دی ہوا تو جی اپنے وقت فانا بھی الجمع في المسجد مرتين ده ادي جماعت دي مستقل مؤذن او امام نه ده مقرر نبي ده مسافر تر مجر بر مسافر راجي جمع كيلو جائز ده سي مسجد معليدا سي اجتماع وغيره وي سمل بار حال اخي جماعه نزكي او مقيمين ملجري اخي پچ اقتدا كيلو جائز دا غسی بلا ازان بلا اقامت جمع ثانیه که نو منگا ناروانه وای لگن مستقل بان اقامت سرا جمع ثانیه نده پکار یو خودا جمع ثانیه گی بی اندو بیا نبیل اسلام داولی وچیسا کسانت امر کوم چې جمع دیگی آنور کرون تو را چو ماغی بای مونگ جمع ثانیه که کنه پی جمع ثانیه گی بی نو بیا دو صلاحات الخوف مشروعیت بیا زورت نراجه احتتم د جمع ختممږي س خ له اب سره را جوان یو سرلی واده یوکس یواې مکولو فقال لا لا راجل سر سر د صدقو چېو ک شتهې چې سر کا کې جمع مووکې ف سرلی معوو او ب غ لاو پې د سر موکل نه دا مجد او مجد نبی خود تشکیل دی جماعات دی مجاہدینو کی گی عمو بلوڑا پر عمو بلوڑا کی تاییو روایتا رو, رو ابل دل تا دا متنافل د ابو بکر رضی اللہ عنہ مفترضینو تا تکرات دی جماعات خودا خود متنافل دی دا. پوشوی دا سی مسله دا سی حدیث فکار دی چاگی که جمع ثانیہ سالیسہ رابعشوی مستقل دا فرض جمع شوی دا دل تا دیوی فرض که یو بل نفل کوي جی بابو کې او تسلیم احمدي فارحه تصرا صلي الله عليه وسلم بیا موږ دې جماعت üçün موږ ور سره په کار دي نو شوارت په ځبانه ټول موږونه کې حتی کې ماقام مو سوراتې نه فلاري جایز وای امام احمد پنځه باندې د ماقام مو سلاسیو که ما خام امام پسی یو رکاتی بلغ رسرو که چه رباعی جوشي شی دو امام آئی پا سلو رکات بچي احنا پر از بانی ما سبخین ما دا موز متصور ده سهار که بیا نفل ور پسیشت ده نا ما زگر که نفل نشت ده اما خام سلاسی نفل متصور نه نده نعمل پدی بانی فقط سلاتینو که انا سلاله ما رسول اللہ سلسل وغلاب شاہ فلما سلاله اذا رجلان لم يصليا دم گریناست جماعت ګټ کې نه چې موږونه کړو نبی اسلام راغوته هغه رغونه وره پیژنه رسول اسلام موږ ته سوال ما منعكم ان تصليا ما ناتصل موږ زره نه کړو قال قد صلينا في حالنا كلا تفعلون شي مکو الا صلى عليكم فرعلي مذكور کور کې بیا امام منت او او مزنو کرد فلیو سلیم او کا وقت وقت د کراحت نوی سارموز پسیخو مکروضه مذگر مکروضه ماخام سلاشی که گینا مازفقین و مازفتن او ادراک دی جماعتوشی ننا فل اقتدا والا پکار ده فنالو نافلا جی مزنو که مزنو کهتا جی طاره علاوه رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله <سؤال> علیه وسلم قد قامت الصلاه فقامنا اجعد کړو پرې واجباني ما شم کې شریک نشم لمه خير د وشته ز مسکري لای د لای صلی الله علیه وسلم تاسو ته ما احمهین کنده خدای تکون ته راځي ته لصلاتې فوجت فصنم مع مغشر مذکا ما سخن ما ستن کی داغه یوکا وین کن تقد صلیتا تکن لك نافلہ دا مزبش تا نفل شي کنه وا جی مكتوبه مكتوبه دا نفل شي حدیث اور حدث الاعمال الطالعه صلاه على اعلا صلاه على انه فاو سلیم آمجیز موز و سر کولشم فرز موز خوب کور که کرده او جمع و لارده فاجده فی نفسی من ذالی شیعا زما زرکی تتحارش معلومی فقالا با یرسال نان ذالک النبی صلی اللہ علی وسلم بیموند نبیل اسلام نا تپوز کرده کور که موز کورا خیال ده جمع شویره او تیا جمع و لارده نموز دیور سرو کیس په ظال کلله او ساحمون جمعون دا د د غونډه منډه برخ هم فرض شو هم نفرل شو مې شو دا د د غونډه منډه بره شو سمې سړی دی فرم کړو کور ک کړو خال نو خیده چې مز به شويوي اوس نفلو مووش فرو ووش ماته ووشو دا ډر مزار کاره شو دا د د سون جمعمن ل برختت شو دا دا دا باب نزاس اللہ کی جماعتنو سماتنکا جماعتنو جو ظلمز سڑی اکڑا جماعتن او بیا جماعتن امنتو مز اکڑا جماعتن جمی مز فیر او بیا اذا صلاح فی جماعت سمج مادرگ جماعت غیعید قالا تیت ابن عمر علی البلات اغیموز کولو فا کلتو علا تسلی خلق مزکے قالا قد صلیتو ما مزکڑے سنگ مزکڑے ما مز جماعتن کرے اس دیب بیا جمع بانی مزکی سر سته را الله ی لاسللو سلاتن في م نه په یوور کې یو م غله نه د په کاره اوزما مکرې بیایا م د پهېولړم لیکن ملو خدا چې دا مو کړې ژتن مو کړي او تن ملاړ د نتنفرلا کوې چې کوې حديث راغب تمخشي حديثنا خلاف لا تصلوا صلاه في يوم مرتين امام ابو داوود رحمه الله عليه كالباب اخر كتاب ذكر كي استاذ زين يرتتل تعال السشل درزيو بن درفي ماشي تشهي در زين دفارا دو علماء لا تصلوا صلاه في يوم مرتين تلك الصلاه اغا موز دوباره ندر پکار مازفاقن موز او بیا جمع درده بیا فرض کم او فرضو دیکرده نفر کولیشی قبر پوش ہوئی لاتو سلو سلاتن فی یاو من مرات اینا پا یو روز که یو موز دوزن نگیشی او سمازفاقن موز جماعاتن او کرو بیا درت جماعاتن کې فرض که ها ها زن جماعاتن یا منفردن زن موز کروو اجمعۃ ادراک و شفع نفل نیت کنه جایز کنه جایز جایز لا تصلی الصلاه فی مرات تلك الصلاه ها نفل ابتدا کنه جایز